morgen og velkommen til Jørgen Det er onsdag den 2. august, og her til morgen starter vi med en historie om USA's kreditværdighed, der er blevet sat ned. Vi skal også forbi det russiske aktiemarked, der er kommet op i højder, man ikke har set siden invasionen af Ukraine. Og vi slutter af med en historie om de vilde stigninger, der er set blandt de amerikanske tech-aktier i år. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder, og mit navn er Laura Nørkær USA's kreditværdighed er blevet sat ned af kreditvurderingsinstituttet Fitch. Den lyder nu på AA+, Plus, mod før at ligge på AAA, der er det højeste niveau. Det skriver Bloomberg News. Fitch skriver om beslutningen: Nedkredderingen af USA afspejler forventede finanspolitiske forringelser over de næste tre år, et højt niveau og en voksende offentlig gældsbyrde. Den amerikanske finansminister Janet Yellen kalder nedkredderingen for arbitrær og udateret. Hos Bloomberg News kæder man ændringen i kreditvurderingen sammen med en bølge af kursfald, der har ramt de finansielle markeder onsdag morgen. Den ændrede kreditvurdering påvirker lysten til at tage mere risiko blandt investorerne, ligesom aktierne de seneste dage har oplevet stigninger. At investorerne tager det hjem, kan med andre ord være en del af forklaringen på faldene, lyder det. De russiske aktier er oppe i niveauet der sidst er set før landet invaderede Ukraine. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Siden krigen gik i gang, er der blevet indført en række sanktioner mod Rusland. Blandt andet er der sat en stopklods i muligheden for at sende penge til udlandet. Derfor vælger flere russere nu at parkere kontanterne i lokale aktier. Og i det argument er den svættede rubel endnu en motivation for at købe aktier i nogle af landets største råvareeksportører, som fortsætter med at tjene penge i fremmede valutager. 2023 har indtil videre været et vildt år for de amerikanske tech-aktier. Nasdaq 100-indekset er stedet med 44 procent siden nytår, hvilket selv for et teknologitungt indeks er helt uhørt, og den højeste stigning siden indekset blev lanceret i 1985. Og det har fået flere investorer til at spære øjnene op, skriver børsen. Peter Rudebæk Martinsen, stifter og direktør i Peroma Invest, tror, at Nasdaq 100-indekset vil sætte kursrekord i løbet af i år dog med stigninger i mere afdæmpet tempo. Han siger til børsen, Når noget stiger så meget, så hurtigt, er det meget naturligt, at der skal trædes lidt vande. Der er udsigt til, at renterne skal falde igen, måske allerede i år eller næste år, og det vil give det næste boost til tech-aktierne. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne på jorinvestor.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Og så sender Millionærklubben som vanligt i dag kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.